Te duci, decembrie 1883, te duci ani de suferință, nor să te vază ochii triști. Înamorați de ta ființă, de cum zâmbești, de cum te miști. Și nu e blând ca o poveste, amorul meu cel dureros. Un demon sufletul tău este cu chip de marmură frumos. În farmecul în față, în față, farmecul palorii și ochii ce scânteie de vii sunt umezi înfiorătorii de lingușiri, de viclenii. Când mă atingi eu mă cutremur Tresar la pasul tău când treci, de-al genei tale ginga și tremuri atârnă viața mea de veci, te duci și rău n-o să-mi mai pară, de acum de ziua cea de ieri, Că nu am fost victimă iară înduratelor dureri, Că no să-l mai întuneci cu agurii dulci, suflări fierbinți, Pe frunte mâna noso să luneci ca să mă fac să ies din minți, Puteam numiri de defăimătoare la gândul meu să-ți și te uram cu un verșunare, te blestemam căci te iubesc. de acum nici asta nu-mi rămâne și nu o să am ce blestema. Ca azi va fi ziua de mâne, ca mâni, toți anii s urma. O toamnă care întârzie, piunistovi și trist, izvor deasupra-i frunzele, pustia, mele visuri care mor, viața îmi pare o nebunie sfârșită fără a fi început, în toată neagra vechnicie o clipă în brațe te-am ținut, de atunci, pornind a lui aripe, s-a dus pe veci, norocul meu. Redăm comoara unei clipe cu ani de părere de rău